Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang kita masuk poin yang ke-81. Pembahasan kita dari buku Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang kita masuk poin ke-81. Ahlussunnah senantiasa melakukan taufiyah dan tarbiyah sebagai kata kunci bagi kembalinya kemuliaan Islam Tasfiah dan Tarbiyah ini dua kalimat yang sering disampaikan dan sering diulang oleh Syekh Al-Imam Al-Muhaddith Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Bani Rahimahullah beliau seorang mujaddid, pembaharu alih hadith dan pelopor sunnah pada abad ini Beliau wafat pada hari Sabtu, tanggal 22 Jumadil Akhir atau Jumadil Akhirah, tahun 1420 Hijriah atau 2 Oktober 1999. Usianya 88 tahun dan beliau meninggalkan tulis asar yang luar biasa, kitab-kitab yang bermanfaat buat Islam dan kaum Muslimin buat para penuntut ilmu dan juga buat para ulamanya puluhan jilid kitab, okay, silsilah hadis as-sahihah, sebelas jilid silsilah hadis al-dhaifah sampai dua puluh jilid, kemudian sahi Abu Dawud, dhaif Abu Daud Sahih Sunan al-Darimi, dhaif Sunan al-Darimi, sahi Sunan Nasai, dhaif Sunan Nasai. Sahih Sunan Ibn Majah, Abu Sunan dan banyak lagi yang lainnya. Kitab-kitab yang bermanfaat buat Islam dan kaum Muslimin. Beliau sering menyampaikan tentang tasfiyah dan terbia. Jadi beliau mengatakan bahawa harus ada tasfiyah dan terbia. Nanti saya akan jelaskan. Yang pertama kita bahas tentang penyebab terhinanya yang kaum Muslimin. Penyebab ter Tetapnya kaum Muslimin pada kondisi mereka yang terpuruk berupa kehinaan dan penindasan kaum kafir terhadap sebagian dunia Islam. Penyebabnya bukan karena mayoritas ulama Islam tidak memahami tentang fikul wakhe tentang fikir realita atau tidak mengetahui rencana-rencana dan tipu daya orang-orang kafir sebagaimana anggapan sebagian orang adalah sebuah kesalahan yang sangat nyata dan kekeliruan yang amat jelas apabila mencurahkan perhatian secara berlebihan terhadap al-waqi' hingga menjadikannya sebagai manhaj bagi para dai dan generasi muda di mana mereka membina dan terbina di atasnya dengan menganggapnya sebagai jalan keselamatan dan ini kekeliruan Artifikir realita melihat kondisi umat, kemudian mereka mengambil kesimpulan menyibukkan diri dengan permasalahan-permasalahan politik, yang akhirnya mereka bergelimang dengan demikian dianggap itu jalan untuk mencapai kemuliaan. Ternyata justru mereka merusak diri mereka sendiri dengan cara yang demikian. Jadi semuanya harus dikembalikan kepada Al-Quran, As-Sunnah dan pemahaman Salafus Saleh. Semuanya harus kembalikan demikian Karena semua sudah ada dalam Al-Quran Dan semua sudah ada dalam Sunnah Tinggal kita kembalikan Semua keadaan apa yang ada sekarang ini Kembalikan bagaimana penjelasan Dari Allah dalam Al-Quran Bagaimana penjelasan Rasulullah SAW Dan bagaimana pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in Di sini saya sebutkan Sedangkan satu hal yang telah menjadi kesepakatan Para fuqaha Yaitu ahli fikih dan tidak terdapat perbedaan di antara mereka bahwa penyebab yang paling mendasar bagi kehinaan kaum muslimin sehingga tersenthi perjalanan mereka untuk terus maju. Yang pertama kejahilan, kepodohan kaum muslimin terhadap Islam yang diterunkan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua. Mayoritas kaum muslimin yang mengetahui hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan berbagai kepentingan mereka Tidak melaksanakannya Mereka cenderung meremehkan, menggambangkan dan menyanyiakannya Yang pertama, diantara sebab kaum muslimin terhina Disebabkan karena kebodohan Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim Di dalam kitabnya, Miftah dari Saada Kata beliau bahwa Al jahlu aslu kulli fasadin. Bahwa kebodohan merupakan sumber semua kerusakan di muka bumi ini. Jadi kebodohan dan bodoh ini memang merebak di mana-mana. Bahkan karena kaum muslimin bodoh, mereka juga mengangkat pimpinannya juga orang-orang yang bodoh. Sebagaimana disebutkan dalam hadith yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, al Inna Allah la yagbidul ilma intiza'an yantaz'u minal ibadih. Inna Allah la yagbidul ilma intiza'an yantaz'u minal ibadih. Inna Allah yaqbidul ilma intiza'an yantaz'u minal ibadih. Atayyaqbidul ulama sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu ini sekaligus, tapi Allah mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Hatta ida lam yubki 'animan itta kadhannas ru'asa juhala, fasuilu fauktaw biqrilmin fadlu wa afdlu. Jadi Allah tak mencabut ilmu sekaligus dari hambanya, tapi Allah mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Walakin yabidul ilma biqdul ulama. Hatta ida lam yubki aliman, ittakhadzan nasu ru'asaa juhala fa su'ilu fa ataw bi ghairi ilmin wa adallu Jadi Allah muhafat tidak mencabut ilmu sekaligus dari hambanya tapi Allah mencabut ilmu ini dengan diwafatkan yang para ulama artinya ulama-ulama al-sunnah sehingga tidak tinggal para ulama diangkatlah oleh orang pemimpin-pemimpin yang bodoh Ru'asa juhala kata Nabi Pasu ilu mereka ditanya tentang masalah agama, fakta atau biografi ilmin mereka memberikan fatwa tanpa ilmu, fadlu wa adlu mereka sesat dan menyesatkan kaum Muslimin. Jadi yang diangkat kata Rasulullah SAW ruasak pemimpin pemimpin yang bodoh dan ini terjadi. Jadi kebodohan ini sudah merebak di mana-mana. Mana orang tak faham tentang agama. makanya yang pokok yang pertama kali kembalikanlah umat kepada ilmu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa ilmu dan amal. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 33, alladhi "Wa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dil haqq liyadhhirahu ala ad-din kulli walau Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda petunjuk dan agama yang hak agar Allah menampakkan agama ini dan atas seluruh agama meskipun orang-orang musyrik tidak menyukai. Dijelaskan oleh para mufassirin diantaranya oleh Syekh si oleh Syekh Sa'di dalam tafsirnya ta tafsir Taizir Karim Rahman kata beliau yang dimaksud dengan Al-Huda yaitu Al-Ilmu Nafi yang dimaksud dengan Dinul Haq Al-Amanul Salih yang katakan dengan Al-Huda petunjuk itu ilmu yang bermanfaat yang dimaksud dengan agama yang haq Al-Amanul Salih artinya Rasulullah SAW diutus Allah dengan membawa dua yang pertama ilmu yang bermanfaat Yang kedua amal soleh Artinya umat Islam dia wajib dikembalikan kepada dua ini Ilmu yang bermanfaat dan amal soleh Jadi mereka harus belajar tentang agama Islam Karena kebanyakan kaum muslimin tidak faham tentang agama Mereka tidak belajar tentang agama Islam Mereka berdoa setiap hari Setiap selesai salat subuh berdoa Allahumma ini as'aluka ilman nafi'ah Wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala Ya Allah, kemampuan engkau ilmu yang bermanfaat Rezeki yang halal dan amal yang diterima Kalau cuma berdoa Tapi tidak ada usaha, tidak akan dapat ilmu selama-lamanya Jadi mereka betul-betul harus ngaji Nuntut ilmu, belajar Al-Quran Belajar Sunnah dengan pemahaman para sahabat Yang paling pokok Itu belajar akhidah Belajar Tauhid Itu yang paling pokok, karena itu yang paling wajib Dan nuntut ilmu wajib Mempelajari akhidah wajib Karena itu dasar dalam berpijak dan dalam kita beragama jadi yang pertama disebabkan karena kebodohan kaum muslimin terhadap islam yang diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW jadi kaum muslimin tidak tahu tentang akhidah tidak tahu tentang tawheed bagaimana beribadah kepada Allah bagaimana mentawheedkan Allah bagaimana menjauhkan syirik mereka tidak tahu bagaimana cara sholat tidak tahu cara wudhu tidak tahu banyak sekali tapi kalau soal dunia mereka tahu. Makanya oh, Allah mencela di dalam Al-Qur'an di dalam surah Ar-Rum surah yang ke-30 ayat 7. Ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa anil akhirati hum Mereka tahu tentang apa yang tampak dari kehidupan dunia, tapi mereka tentang akhirat lalai. jadi tahu tentang dunia, tentang teknologi, tentang segala macam tahu mereka. Tapi tentang akhirat tidak tahu. Bagaimana beribadah kepada Allah mereka enggak tahu, bagaimana mentaufikkan Allah mereka enggak tahu, bagaimana sholat mereka enggak tahu. Maka umat Islam diajak untuk belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, memahami Sunnah Nabi, selaraslah dengan pemahaman salafus Saleh. Yang kedua, sebab yang kedua, mayoritas kaum Muslimin mengetahui hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan berbagai kepentingan mereka. Mereka tidak melaksanakannya Artinya mereka tahu Hukum Islam Tapi mereka Tidak melaksanakannya Jadi, Umpamanya mereka tahu Tentang Salat berjamaah bagi laki-laki Kalau muslimin Meremehkan Sebab laki-laki wajib Mengerjakan salat berjamaah di masjid dengan dasar Al-Qur'an wa aqimussalata wa'atul atuz zakata wark'u ma'a rukun. Jadi karena salat, ku akan zakat dan rukulah bersama orang, -orang yang ruku. Artinya salat berjamaah. Ini masih diremehkan oleh kaum muslimin. Pokoknya juga wanita pakai jilbab wajib dengan sempurna. Wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua tapak tangannya. Ini pun masih banyak yang diremehkan. Banyak sekali kalau kita lihat hukum-hukum Islam yang diremehkan oleh muslim. Mereka tahu riba tapi muamalah dengan riba. Mereka tahu tentang riba, mereka masih melaksanakan riba. Dan masih banyak lagi yang lain dari hukum-hukum yang mereka tahu tapi mereka tidak tidak melaksanakannya. Bahkan mereka meremehkan menggambangkan dan menyanyikannya. Kemudian kita masuk yang B. Jalan untuk mencapai kemuliaan Islam. Tasfiyah dan tarbiyah adalah kata kunci bagi kembalinya kemudian Islam dengan cara penerapan ilmu yang bermanfaat dan pengamalannya keduanya adalah perkara yang mulia, tidak mungkin kaum muslimin dapat mencapai kejayaan dan kemuliaan kecuali dengan menerapkan metode tasfiah dan terbiah, yang merupakan kewajiban besar yang amat penting kewajiban yang pertama adalah tasfiah yang dimaksud dengan tasfiah yaitu pemurnian adalah pemurnian akidah Islam Dari sesuatu yang tidak dikenal Dan telah menyusup masuk ke dalamnya Seperti kemusyrikan Pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah Atau pentakwilannya Penolakan hadis yang sahih Yang berkaitan dengan akidah Dan lain sebagainya Pemurnian ibadah dari berbagai macam bid'ah Yang kedua, pemurnian ibadah dari berbagai macam bid'ah Yang telah mengotori kesucian dan kesempurnaan agama Islam yang ketiga, pemurnian fikih Islam dari segala bentuk ijtihad yang keliru dan menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah serta pembebasan akal dari pengaruh-pengaruh taklid dan kegelapan sikap fanatisme itu jumud. Yang keempat, pemurnian kitab-kitab tafsir Al-Qur'an, fikih kitab-kitab yang berhubungan erat dengan raqaiq yaitu kelembutan hati dan kitab-kitab lainnya dari kitab-kitab dari hadis-hadis lemah dan palsu serta dongeng israeliat dan kemungkaran lainnya jadi kewajiban yang pertama tentang tasfiah yang dimaksud dengan tasfiah pemurnian, penyaringan yang pertama pemurnian akhirnya islam dari sesuatu yang tidak dikenal dan telah menyusup masuk ke dalamnya seperti kesyirikan ini dimasukkan ke dalam agama islam di nabi s.a.w berdakwah dan juga para nabi sebelumnya. Palihimu sholatu wasalam. Itu mengajak umat untuk mentauhidkan Allah. Menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan. Karena Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah wa ma jinna wal insa illa Tidak aku jin dan manusia untuk beribadah padaku. Para anbiya urusul alaihi sholatu wasalam sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nahl. Ayat 36 Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an iabudurallahi wajtanbutaqud Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul setiap rasul dakwanya <tik> an iabudurallahi wajtanbutaqud mendalakan beribadah kepada Allah dan jauhan takut Jadi semua nabi mengingatkan agar mereka beribadah kepada Allah menjauhkan kesyirikan Jadi kesyirikan ini sesuatu yang baru yang manusia beribadah kepada selain Allah artinya mereka beribadah kepada Allah tapi beribadah juga kepada selain Allah mereka berdoa kepada Allah mereka juga berdoa kepada selain Allah ini syirik menyekutukan Allah SWT makanya harus dibersihkan dan kita harus terus mendakwakan tawhid, maka dawha yang paling penting, yang paling asas yaitu dawha tawhid itu yang dikatakan dakwah. Sebab yang namanya dakwah mengajak orang kepada arkanul iman Mengajak umat kepada arkanul islam Jadi dakwah itu mengajak manusia kepada rukun islam Rukun iman Melaksanakan syariat islam Taat kepada Allah Taat kepada Rasulnya Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Melarang dari berbuat syirik Mengajak umat untuk itibak kepada Rasulullah SAW Melarang dari berbuat bid'ah mengajak manusia ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat dengan mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya ini namanya dakwah ini dakwah itu yang dikatakan dakwah yang sebenarnya mengajak umat kepada Tauhid. ini dakwah namanya melarang umat dari perbuatan syirik itu namanya dakwah ini dakwah yang sebenarnya demikian bukan eh, sekedar hiburan, bukan Bab dakwah bukan hiburan Bukan juga yang sifatnya tematik, bukan dakwah itu. Dakwah itu tauhid. Semua dakwah Nabi dan para Rasul, Nabi Muhammad mengajak umat mentauhidkan Allah. Karena itulah mereka diciptakan wahmakhalaqul jin wal insal ala abdun. Tujuan diciptakan jin masa untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Makanya kita harus jelaskan kepada umat tentang tauhid, tentang bahaya syirik. Tak boleh mereka berdoa atau meminta kepada syair Allah. Tak boleh mereka mendatangi kubur-kubur yang dianggap keramat atau dianggap barokah atau kubur-kubur wali songo atau yang lain yang mereka minta kepada selain Allah ini tidak boleh, hukumnya syir kun akbar syirik ini dosa besar yang paling besar kalau ziarah kubur dianjurkan boleh ziarah kubur tapi ziarah kubur wali datang kepada mereka minta kepada kubur-kubur ini perbuatan syirik Allah tidak reda apabila Allah disekutukan dengan makhluknya Inna Allah dalam kitab al-usul al-salata disebutkan Inna Allah layakda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadati La malakun mukharabun wa la nabiun mursar Allah tidak redo apabila Allah disetujukan dengan makhluknya Apakah dengan malaikat yang dekat dengan Allah atau dengan Nabi yang diutus Allah tidak redo Seandainya ada orang datang ke Madinah Kemudian menyembah kubur Nabi Allah tidak redo Atau dia berdoa minta kepada Nabi Muhammad SAW Allah tidak redo Kerana Allah memerintahkan untuk berdoa hanya kepada Allah saja meminta hanya kepada Allah saja memohon hanya kepada Allah minta tolong hanya kepada Allah wa hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah hanya kepada engkau ya Allah kami pertolongan. kemudian juga berdoa Allah menyuruh untuk berdoa kepadanya jadi Allah tidak redo kalau ada orang yang memalingkan ibadah kepada sayang Allah ini kesyirikan masih jutaan kaum muslimin yang berbuat syirik mereka datang ke kubur-kubur yang disembah yang mereka minta di sana, i'tikaf di sana, bahkan ada yang tawaf di sana. Ada yang tabaruk dengan tanah kuburan tersebut. Ini perbuatan syirik. Dosa besar yang paling besar di muka bumi ya syirik. Kezoliman yang paling zolim syirik. Kemungkar yang paling mungkar syirik. Makanya Allah tidak mengampuni dosa orang berbuat syirik. Inna Allah la yagfiru yishraqabihi wa yagfiru maduna dari kalimah yesha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa perbuat syirik dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka ini harus dibersihkan dulu ini tentang ini. Jadi para dai, para ustaz dia harus terus-menerus menegakkan tauhid, menjelaskan kepada umat tentang pentingnya tauhid. Kemudian manfaat daripada tauhid. Dan juga bahaya syirik. Bahaya syirik banyak sekali bahayanya. Karena akan menghapuskan seluruh amal seandainya dia sholat dia puasa zakat haji umrah tapi dia beribadah kepada sana Allah dia berdoa datang ke kubur-kubur keramat kiai, wali habib datang ke sana minta kepada kubur itu ini batal seluruh amalnya batal seluruh amalnya sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, lain akrab tak, layakkan amalukah, walau tak punan khasirin. Sanding kau berbuat syirik akan hapus seluruh amalmu, dan kau termasuk orang-orang yang merugi. Ini harus diingatkan. Banyak kaum Muslimin yang masih berbuat kesyirikan, seperti masih mereka percaya kepada jimat-jimat, tangkal-tangkal. Kemudian juga kepada benda-benda tertentu, benda sakti yang mereka bergantung kepada benda tersebut. Atau menggantungkan jimat. Nabi bersabda SAW, Barang siapa menggantungkan jimat maka dia telah berbuat syirik. Atau perbuatan syirik lagi seperti datang ke dukun-dukun. Orang datang ke dukun enggak akan diterima. Solatnya selama 40 malam. Datang ke dukun, paranormal, orang pintar. Dan yang lainnya. Ini perbuatan syirik. Jadi harus dipersihkan dulu ini. Kemudian pengingkaran sifat Allah ini juga masih banyak yang pertama kali jahmiyah yang mengingkari sifat-sifat Allah. Maka dikatakan oleh para ulama al Sunnah bahwa jahmiyah itu kufar, bahwa jahmiyah ini kafir karena mereka mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengingkari bahwa Allah itu melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui, Allah Berbicara dan yang lainnya mereka ingkari Atau mentawil Mentawil Yang mestinya Jelas Nasir dalam Al-Quran Tapi mereka ta'wil, bisa ta'wil dengan Lapadnya Bisa ta'wil juga dengan maknanya Ta'wil Dengan Lapadnya seperti mereka Mengatakan bahwa Allah Istiwa, maksudnya istiwa Kata mereka istaula, Berkuasa ini takwil, tidak boleh. Allah berfirman Al-Rahmanu Al-Arsi istawa. Allah bersemayam di atas ars. Jadi ya, kita wajib menetapkan Allah istiwa, arti bersemayam. Tidak boleh mengatakan Allah berkuasa, tidak boleh. Dan itu tidak sesuai dengan bahasa Arab juga. Atau mentakwilkan tentang Allah turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang akhir diartikan dengan turunnya rahmat Allah. Boleh. Atau mereka Mengingkari juga tentang Allah Berada di atas langit Padahal ayat-ayat dalam Al-Quran Yang terbanyak menjelaskan tentang Allah Mempunyai sifat Ulu Dan ini merupakan sifat dhatia bagi Allah Dan ini sifat yang sempurna Sifat ulu Berarti ulu dhat Ulu sifat ulu al-qahar Bahwa Allah itu Di atas langit, di atas arsy tapi mereka mengikari. Kalau kita tanya mereka nggak tahu di mana Allah itu. Padahal seorang budak aja di zaman Nabi ditanya Aynallum dijawab istimewa di atas langit. wa man ana siapa aku antara Rasulullah? Kata Nabi, inna Khafirin mereka kan dia karena dia seorang mukmin. Kalau sekarang kalau kita tanya, ya sebagian usah ditanya tentang Allah di mana nggak tahu dia. Ada yang mengatakan di hati, ada yang mengatakan di mana-mana, ada yang mengatakan tidak dalam alam enggak di luar alam. Lantas di mana? Padahal Allah menetapkan bahawa Allah di atas langit. Kemudian juga mereka menta'wil tentang tangan Allah, yadullah diartikan dengan kekuatan atau diartikan dengan nikmat. Ini enggak boleh. Jadi kita wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah menurut zahirnya sebagaimana kata para ulama salat Amir Ruha kama ja'at Inilah kamu perlakukan ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah, sebagaimana datangnya. Tak boleh takwil, tak boleh diingkari. Jadi ayat-ayat Allah atau sifat-sifat Allah itu wajib kita menetapkan. Tak boleh mengingkari, tak boleh mentakwil, tak boleh menyamakan dengan makhluknya, tak boleh menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Karena kita tidak tahu tentang sifat Allah, kita tidak juga tahu tentang sifatnya. Seperti disebutnya tentang tangan. Wajib kita tetapkan tangan. Tapi bagaimana tangan Allah, kita tidak tahu. Disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi tentang wajah. Kita wajib menetapkan wajah Allah. Tapi kita tidak tahu bagaimana tentang rupanya wajah Allah. Tidak tahu kita. Jadi kita wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah. Tidak boleh kita mengingkari, Tidak boleh kita mentakwil. Tak boleh kita menyamakan dengan makhluknya. Lebih tak kami teliti Shaykhun Wabasmi Al Wasir. Tak ada satupun yang sama dengan Allah dan Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Allah juga berfirman, walamnya kun lahu kufuan ahad. Tak ada satupun yang sama sebanding setara dengan Allah Mutaala. Dan yang keempat tak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Karena tak ada yang tahu tentang sifat Allah. Ini kita wajib. Memurtingkan akidah Dari sesuatu yang tidak dikenal Dan telah menyusup ke dalamnya Seperti kesyirikan Pengingkaran terhadap sifat Allah Atau mentakwilannya Bagi juga penolakan hadis yang sahih Yang berkaitan dengan akidah dan lainnya dan mengatakan bahawa hadis ini ahad Tidak bisa dipakai hujar akidah Ini semuanya Sesuatu yang baru Sesuatu yang bid'ah yang dimasukkan Dalam agama Islam ini Karena hadis selama sahih itu wajib kita gunakan kita yakini, kita imani kita amalkan baik dalam akidah maupun juga dalam hukum selama riwayatnya sahih apakah itu hadis ahad apalagi mutawatir yang kedua pemurnian ibadah dari berbagai macam bid'ah yang telah mengotori kesucian dan kesempurnaan agama islam ini juga paling banyak ini setelah kesyirikan bid'ah Beda ini suatu yang baru dengan agama, yang dibuat-buat oleh manusia, yang diadakan oleh manusia. Yang mereka anggap itu baik atau bagus menurut akal mereka, menurut perasaan mereka. Atau mereka mengambil dalil dari riwayat-riwayat yang do'id dan maudu yang mereka jadikan landasan dalam mereka berpijak untuk mengamalkan satu amalan. Nah, ini tidak boleh jadi kita harus berdalil dengan yang sahih dari Nabi SAW Nabi meninggalkan agama Islam ini putih bersih, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang direwetkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya sunnah, dan juga Imam Ibnu Majah dalam sunannya Nabi SAW dia, ala bayda, nahariha, la anha illa halik. kata Nabi SAW, aku tinggalkan kalian dalam karan putih bersih malamnya seperti siangnya, dan tidak berpaling dari yang putih bersih ini, menurunkan orang itu pasti binasa. Maksudnya Allah meninggalkan, Rasulullah, Rasulullah SAW meninggalkan agama Islam putih bersih. Tidak ada bercak-bercak syirik, tidak ada bercak-bercak bid'ah. Makanya Rasulullah SAW, di zaman Rasulullah, beliau setiap khutbah, mengingatkan para sahabat, beliau mengingatkan, Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolatin binar, Setiap beda itu sesat Setiap kesatan tempat neraka Padahal di zaman Nabi Belum ada beda di zaman Nabi SAW, Ketika Nabi mengucapkan tentang masalah beda ini sesat Setiap beda ini membawa ke neraka Nabi SAW Mengingatkan para sahabat Karena khawatir akan ada Nanti di masa yang akan datang Karena kalau sudah orang berbuat beda Akan rusak agama ini Kalau orang sudah berbuat syirik akan rusak agama ini dan akan sesat, pasti sesat sudah. Maka Nabi mengingatkan, seperti Nabi saw mengingat dalam hadis Erbat bin Sariyah. Nabi bersabda, "Sallallahu alaihi wasallam, 'Meyajsh min kum ba'di, fasyaikh tifafan ketiara, faaleikum bi sunnati, wa sunnatil khulafahil mahdiyin al-ra'ishidin, thamassaku biha, wa'adu alaihi bi nawajd, wa iyaqumu muhdathat al-amur, inna kull muhdathat bidha, wa kull bidha zulala.'" Kata Rasulullah. Barang siapa yang hidup sesudah wafatku Maka dia akan melihat perpecahan yang banyak perselisihan yang banyak Maka indah akan berpegang kepada sunnahku Dan sunnah para khalifaku yang terpimpin dan lurus Peganglah rat-rat, gigitlah dengan geram kalian Dan jauhkan dari kalian dari Setiap perkara-perkara yang belum agama ini Karena setiap perkara yang belum agama adalah ada dan setiap bid'ah sesat Arti Nabi SAW Mengkaitkan antara kita berpegang Dengan agama ini Dengan menjauhkan bid'ah Karena enggak mungkin orang berpegang dengan Al Quran Wasunallah Pahmi Salat kalau dia tidak menjauhkan bid'ah. Jadi wajib dia menjauhkan bid'ah. Yang Nabi SAW mengingatkan Wa Iya Kau Umur. Jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru. Wa Ina Kulla Muhammadatil Bid'ah. Karena setiap perkara yang baru dalam agama ini bid'ah. Wa Kulla Bid'atin Zalala dan setiap bid'ah itu sesat Di dalam Islam enggak ada istilah bid'ah hasanah enggak ada. Islam, enggak ada. Nabi yang mengatakan semua bid'a itu sesat, yang pertama kali mengatakan demikian adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mengingatkan tentang bahaya bid'a pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya itu para sahabatnya, kemudian saya itu para tabi'in tabi'ut tabi'in. Maka dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumā, "Kullu bid'atin dhalalah, wa in ra'ahannasu hasanatan." Setiap bid'a itu sesat meskipun dipandang baik oleh manusia jadi bid'ah itu semuanya sesat dan kita harus jelaskan kepada umat tentang bahaya bid'ah ini dan tidak bisa di stop. tidak bisa orang mengatakan jangan bicara soal bid'ah tidak bisa di zaman Nabi yang belum ada bid'ah Nabi sudah berbicara tentang bid'ah setiap khutbah Jum'at apalagi sekarang yang kaum muslimin mengerjakan perbuatan bid'ah yang banyak ribuan bid'ah yang lakukan kaum muslimin ribuan bid'ah makanya kita harus terus ingatkan tentang tentang bahaya bid'a ini. Karena memang bahaya, merusak agama. Sebab orang kalau sudah berbuat bid'a, sulit dia untuk kembali kepada agama yang hak ini. Maka dikatakan oleh Imam Sufyan ats-Tsauri, "Al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah wal ma'siyat yuthab minha wal bid'atu la yuthabu minha." Bidah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kalau maksiat orang yang diingatkan dia akan taubat tapi bid'a orang yang tidak mau taubat karena apa? dianggap perbuatannya baik makanya sulit orang yang berbuat bid'a itu untuk untuk taubat makanya kita wajib memurnikan ibadah ini dari berbagai macam bid'a yang mengotori kesucian dan kesempurnaan agama Islam karena agama Islam sudah sempurna Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumun islamadina pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu aku telah cukupkan ni'matku atasmu dan aku rindah Islam menjadi agama bagimu sudah sempurna agama Islam ini jadi tidak boleh orang menambah-nambah lagi atau membawa sesuatu yang baru atau membuat sesuatu yang baru agama sudah sempurna agama Islam ini tinggal kita mengikuti apa yang disabdakan oleh Rasulullah yang dicontohkan Rasulullah dan apa yang terdapat dalam Al-Quran jadi kita harus mengikuti apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah maka manusia akan selamatnya. Dan ini eh, pemurian ibadah berbagai macam bidah harus terus ya kita ingatkan kaum muslimin. Yang ketiga pemurian pikir Islam dari segala bentuk istiadat yang keliru dan menyesali Al-Quran dan Sunnah. Di sini istiadat tetap ada tapi jelas. Para imam sudah menjelaskan bahwa ada ijtihad mereka yang keliru dan ini wajar sebagai manusia. Tidak ada yang maksum. Tidak ada yang maksum. Makanya para imam menjelaskan tentang pendapat mereka. Sebagaimana perkataan Imam Abu Hanifah, "La yahillu li ahadin an ya'khuza bi qawlin ma lam ya'lam min aina khadna." Tidak halal bagi seorang mengambil pendapat kami, selama dia tidak tahu dari mana kami mengambilnya. Arti sumbernya dari mana. Imam Malik mengatakan, jadi Abu Hanifah rahimah mengatakan demikian, kemudian Imam Malik rahimahullah mengatakan, Inna ma'ana bashar ukti wa usib. Fa'anthuru fi ra'hi. Fa'kullu ma waafak al-kitab wa sunnata fahudu. Wa'kullu ma'lami waafik al-kitab wa sunnah fatruku. Kata Imam Malik Rahimahullah Imam Darul Hijrah Gurunya Imam Syafi'i Kata beliau Sesungguhnya saya adalah manusia Saya salah dan saya benar Maka perhatikanlah Pendapatku Setiap pendapatku Atau istihadku yang sesuai dengan Al-Quran Sunnah Maka ambil Dan setiap istihadku Yang bertentangan Al-Quran Sunnah Tinggalkan perkataan Imam Malik disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayan al-Ilm wa Fadilah. Kemudian Imam Syafi'i ya rahimahullah, Imam Syafi'i ya rahimahullah mengatakan qulu ma qultu wa nabi sallallahu alaihi qauli mimma fa haditsun nabiy sallallahu alaihi wa sallam Kata Imam Syafi'i ya rahimahullah, setiap yang aku ucapkan dan bertentangan dari apa yang disabdakan oleh Nabi artinya ucapkanku ini menyalahi sunnah Rasulullah dari hadis-hadis yang sahih maka hadis Nabi yang harus kalian ikut hadis Nabi yang wajib kalian ikut wala tuqalliduni jangan kalian taklid kepada aku kata Imam Syafi'i ini disebutkan dalam kitab adab as syafi'i wa manaqibuhu oleh Ibn Abi Hatim Imam Ahmad juga mengatakan Rahimahullah, tidak kaui Dina kehadaan min hau'la, maka jangan Nabi dan para sahabat, fakuhdu, thumma tabiin, bagdu, arrijunfi, muhayyar. Kata Imam Ahmad Rahimahullah, jangan kalian taklid dan beragama kepada seorang pun juga. Apa yang datang dari Nabi dan para sahabat yang kamu ambil, ada pun yang datang daripada tabiin, maka seorang itu berhak untuk memilih. Jadi yang pokok. Dari Nabi dan para sahabatnya, maka para imam itu sudah melarang, tidak boleh mengikuti pendapat mereka. Jadi para imam itu sudah ingatkan. Yang paling banyak dari Imam Syafi'i, nukilannya, Imam Syafi'iyahalimul mengatakan lagi, setiap orang pasti terlewat dan luput darinya satu sunnah rasulullah. Apapun pendapat yang aku katakan atau prinsip yang aku tetapkan, kemudian ada hadis rasulullah yang ternyata bertentangan dengan pendapatku. Maka apa yang disabdakan Rasulullah itulah yang diambil dan itulah yang menjadi pendapatku. Kemudian juga Imam Syafi'i mengatakan setiap riwayat yang sahih maka itulah pendapatku. Bahkan Imam Syafi'i kalau pendapatku menyalahi Sunnah Rasulullah buanglah pendapatku ke tembok. Ini banyak nukilan dari Imam Syafi'i yang melarang untuk mengikuti pendapat beliau. Jadi kalau ada istiadat yang salah atau keliru, tidak boleh kita ikut. Adapun imam yang berishtihad Mereka benar mendapatkan dua ganjaran Kalau mereka salah dapat satu ganjaran Tapi kesalahannya Enggak boleh diikut Dia berishtihad Yang sudah berusaha dengan maksimal mungkin Dia berishtihad Dia keliru dapat ganjaran dia Tapi kalau kita sudah tahu bahwa itu salahnya salah Enggak boleh kita ikut pendapatnya Dan juga dijelaskan oleh Para imam tentang yang seperti ini Kemudian juga kita harus memerdekakan fikih Islam dan membebaskan akal dari pengaruh taklid dan kegelapan sikap jumud, fanatisme, Ya taklid ini yang dikatakan taklid, artinya mengikuti pendapat tanpa dalil itu taklid. Taklid itu al-akhdu biqaw biqaul bi al-ghair, juna dalil mengambil pendapat orang tanpa dalil. Makanya Ahlus Sunnah ini mengajak umat kepada ittiba bukan taklid. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan ala la yuqallidan na'dukum dinahu rajulan in amana, amana amana wa in kafara kafara فانه لا اسوت في الشر. Betawilah, janganlah seseorang di antara kalian taklid kepada seorang dalam beragama. Di mana jika orang itu beriman, ia pun beriman. Jika orang itu kafir, ia pun kafir. Sebab tidak ada teladan dalam kejelekan. disebutkan oleh Ibn Abdul Bahad dalam kitabnya Jami' Bainul-Bahudli. Al Bahkan Ali bin Abi Talib r.a mengatakan Al-Qulubu au'iyatun fakhayruha au'ahalil khayri An-nasu salatatun fa'alimun rabbani Wa muta'alimun ala sabili najah Waham jin raga, atbab kuli naik, yamilun ma'kull riq, lami sadiq binur ilmi, walami jeljau ila rukun mu'tiik. Panjang sekali. nasihat Ali, Rasulullah SAW berkata beliau, hati itu adalah wadah. Hati yang berbaik ialah yang paling banyak menampung kebaikan. Manusia itu ada tiga macam. Manusia ada tiga macam kata Ali, Rasulullah SAW yang pertama orang alim yang rabbani yang kedua orang yang menuntut ilmu yang berada di atas jalan keselamatan jadi kata alim manusia ada tiga yang pertama alim rabbani yang kedua penuntut ilmu yang berada di atas jalan keselamatan yang ketiga yaitu orang yang hina dina yang mengikuti setiap orang yang menyeru dan condong kepada setiap orang yang berteriak Mereka tidak memperoleh penerangan dengan cahaya ilmu Dan tidak berpegang pada pondasi yang kokoh Jadi yang ketiga ini yang dicelak Yang ketiga yaitu hamajnurah, rakyat jelata Yang mereka mengikuti setiap orang yang berbicara Setiap orang yang ngomong, setiap orang yang berda'wah diikuti oleh dia Tidak punya dalil Tidak punya cahaya Tidak punya ilmu dan enggak ada fondasi sama sekali. Yang tercela yang tiga ini. Arabun yang pertama, dipuji alim rabbani. Yang kedua, orang yang belajar di atas jalan keselamatan. Yang yang ketiga itu tercela. Yang mereka ini taklid. Kemudian setelah itu tasub ta fanatik kepada pendapatnya, kepada imamnya, kepada kelompoknya. Nah, ini yang enggak dibenarkan, kepada mazhabnya. Jadi bahaya taklit ini mengikuti tanpa dalil banyak sekali bahayanya. Di antaranya taklit menyebabkan pendapat akal semata lebih diluruhkan daripada dalil syar'i dalam satu hukum. Yang kedua di antara bahaya taklit buta menyebabkan fanatik mazhab yang akhirnya timbul perbedaan dalam akhidat dan hukum. Taklid menyebabkan pemahaman yang salah. Bahkan sesat. Sungguh taklid ini. Yang keempat, taklid dapat mewariskan pengaruh yang jelek bagi kehidupan umat. So, kalau dia taklid, seolah-olah enggak boleh lagi orang beristiat. Ijtiat tetap terbuka. Tetap pintu ijtiat terbuka bagi orangnya yang menguasai Quran, menguasai Sunnah, menguasai Hadis, menguasai bahasa Arab, menguasai Nasir dan Mansur dan yang lainnya takhlid ini mewariskan pengaruh yang jelek bagi kehidupan umat. dan mereka jumud. Jumud itu arti beku. Enggak mau berkembang. Padahal Syekh Al-Albani sering ingatkan bahwa al-ilmu la yaqbalu jumud. Sering sekali Syekh Al-Albani mengatakan bahwa ilmu itu tidak menerima jumud. Ilmu ini berkembang. Berkembang ilmu. Enggak boleh orang itu jumud. Beku. Tetap enggak berubah dia. Ya, ilmu ini berkembang terus. Tentaklid ini dicelah oleh para ulama. Sedangkan kalau orang yang belum tahu, dia belum paham. Waktu awalnya dia taklid, tapi setelah itu dia harus tanya dalilnya. Tetap dia wajib bertanya. Fasalu adalah dikirikundom. Ta tanya kepada alu dikir jika kalian tidak mengetahui. Berbahaya ini orang udah fanatik, jumud, gak mau dia berkembang. Apa yang dia pegang itulah yang benar. Padahal jelas salah yang diikuti bid'a atau riwayat yang sangat lemah. Tapi begitu yang terjadi di masyarakat. Kemudian, yang keempat pemurnian kita udah tafsir. Jadi pemurnian kita tafsir, Tafsir Al-Qur'an, kita fikih, kita kita perlukan erat dengan raqai kelembutan hati dan kitab lainnya dari hadis yang lemah dan palsu serta dongeng israeliat dan kemungkaran lainnya. Syekh Albani rahimahullah beliau berusaha mengikuti jejak ulama yang sebelumnya berusaha meneliti riwayat-riwayat yang mana yang sahih, yang mana yang dayif, yang mana yang mawduh, maka beliau menulis kitab yaitu silsilah hadis al dayifa, 20 jilid, setiap jilid 500 hadis. Jadi ada yang dayif, mawduh, yang dipakai, diamalkan oleh umat. Beliau juga menulis kitab silsilah hadis sahiha, 11 jilid. Beliau juga menulis kitab Sahih Jamiul Sanghir, Daif Jamiul Sanghir Sahih At-Targibu At-Tarhib Dan Daif At-Targibu At-Tarhib Yang memudahkan buat umat Artinya beliau punya masyru Punya proyek bagaimana Mendekatkan sunnah ini Kepada kaum muslimin Mendekatkan sunnah ini kepada kaum muslimin Sehingga mereka mudah untuk memahami Dan mengamalkannya Para, para ulama Meneliti sanatnya satu persatu rawi-rawinya Dan butuh waktu yang lama dan beliau sudah berjuang siang malam itu menghabiskan umurnya untuk melihat hadis Nabi SAW. Mengikuti jejak para ulama sebelumnya. Yang mereka berusaha bagaimana membersihkan riwayat-riwayat yang daif ini dari buku-buku hadis, Riwayat yang maudu dari buku-buku hadis. Ini perjuangan yang luar biasa. Perjuangan yang mulia. Dan ini termasuk jihad. Di jalan Allah. Banyak riwayat yang yang dipegang oleh umat sampai hari ini padahal sudah dijelaskan oleh oleh para ulama di hadis riwayat itu maudhu atau riwayat itu tidak ada asalnya contoh umpamanya seperti riwayat yang sudah kita bahas di sini pada pembahasan tentang masalah perpecahan ini sering dibawakan riwayat ikhtilafu ummati rahmatun Ikhtilaf umatku rahmat Ini hadis tidak ada asalnya Kalau ikhtilaf umatku rahmat Berarti bersatunya umat ada Ini hadis yang sering dipakai Ketika kita jelaskan kepada umat bahwa perbuatan itu bid'ah Itu tidak ada asalnya dari Nabi Mereka katakan ini kan ikhtilaf Jadi ikhtilaf Riwayat yang tidak ada asalnya Ini dipakai oleh mereka untuk apa? Menghalalkan semua macam Kesyirikan dan bid'ah ini berbahaya buat Islam dan kaum muslimin. Atau hadis ad-din huwa Agama itu akal. Ini riwayat batil dan mungkar. Makanya Syekh Albani rahimahullah membawakan dalam silsilah hadis ad-daifah wal maudhu'ah hadis yang pertama ini. ad wal aql ini hadis yang pertama dalam silsilah daifah yang ribuan hadir itu yang pertama kali dibawa oleh Syekh Al-Bani ini ad-dinu wal-aql agama itu adalah akal ini riwayat yang bakil dan mungkar ini riwayat karena dari sini kemudian orang apa? dia membuat segala macam dengan akal ini ya adanya kelompok-kelompok yang sesat, pirqa-pirqa yang sesat ya karena mereka menganggap akal ini bagi antara timbulnya kesyirikan dan bid'a, taqdisul akal, mensucikan akal. Ya banyak orang-orang mengagungkan filsafat dan segala macam, ya kata taqdisul akal karena ini. Agama ini akal. Adalah agama ini wahyu bukan akal. Agama ini lah wahyu. Bahkan kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu lahu kana dinu bira'i lakana asfal khubi awla bilmasmin a'alahu. Kata Ali bin Abi Thalib Rasulullah, kalau seandainya agama ini akal, mesti ketika mengusap kuf itu yang bawah yang diusap. Karena ketika kita menginjak yang kotor itu yang bawah. Kalau agama dengan akal, mesti yang diusap bawahnya. Tapi aku melihat Rasulullah mengusap atasnya kuf sepatu bagi mukim boleh dia tidak buka sepatu solat dengan sepatu itu sehari semalam bagi musafir tiga hari tiga malam. Kata Ali. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap itu atasnya bukan bawahnya. Bukan bawa agama bukan bukan akal. Kalau pakai akal mesti yang kotor bawahnya yang diusap bawahnya. Jadi agama itu bukan akal. Agama ini wahyu. Dan banyak hal-hal yang akal enggak mampu untuk memahaminya, seperti berkaitan tentang nama dan sifat Allah, akal enggak mampu. Kita wajib untuk tunduk kepada dalil. Dan juga berkaitan dengan hal yang gaib dan yang lainnya. Jadi ini berkaitan dengan masalah tasvia, harus ada pemurnian semuanya. Kemudian yang kedua tarbiyah dan kewajiban yang kedua adalah tarbiyah, yaitu pembinaan generasi muslim biarasi Islam yang telah dibersihkan dari hal-hal yang telah disebutkan di atas. Dengan sebuah pembinaan secara islami yang benar sejak usia dini tanpa terpengaruh oleh pendidikan ala barat yang kafir. Jadi kewajiban terbiar membina generasi muslim di atas islam yang telah dibersihkan dari hal yang telah disebutkan di atas. Dengan sebuah pembinaan secara islami yang benar sejak usia dini tanpa terpengaruh oleh pendidikan ala barat. Jadi anak-anak ini harus dibina di atas islam, di atas ketaatan. Sebagaimana... Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah r.a. kita wajib mendidik anak-anak ini di atas ketaatan kepada Allah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah r.a. dalam majmu fatwanya di juz yang ke 11 kata beliau, "Ya ta'limu awalad al muslimin ma'amar Allah bta'limi miiyahu wa terbiatum al ta'atillai warasulihii". Jadi wajib untuk mendidik anak-anak kaum -anak muslimin. Menurut Allah, apa yang Allah perintahkan untuk mendidik mereka dan membina mereka agar taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi pendidikan yang awal itu mereka agar taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini membutuhkan waktu yang panjang ya. Di sini sebutkan tidak adukar lagi bahwasanya upaya mewujudkan kedua kewajiban ini, maksudnya taksir dan terbiah. Memerlukan dan menuntut kesungguhan Yang memadai saling bahu-membahu Antara kaum muslimin Seluruhnya dengan penuh keikhlasan Baik secara kolektif maupun individu Sikap ini sangat diperlukan Dari semua komponen masyarakat Yang benar-benar berkepentingan Untuk menegakkan sebuah masyarakat yang islami Yang menjadi idaman di setiap negeri Yang telah rapuh pilih-pilihnya Semua pihak bekerja pada bidangnya Dan spesiasi masing-masing jadi ini harus pembinaan yang lama ini Tasfiah dan terbiah Membutuhkan waktu yang lama Tidak sebentar Perjuangannya panjang Tapi kita harus sabar Jadi membina umat ini, mendidik umat ini Mendakwakan umat ini Di atas Quran السلام, Butuh waktu yang lama Puluhan tahun Kalau Nabi membina para sahabatnya radhiyallahu Menerima wahyu Selama 23 tahun Kita mungkin 200 tahun kalau Nabi SAW membina umatnya selama 23 tahun Generasi yang terbaik dari umat ini Khairun nas, para sahabat Yang dijamin dengan surga. Ya kalau kita mungkin lebih daripada itu Jadi tidak bisa Dalam waktu yang singkat Makanya agama Islam tidak bisa dikursuskan Tidak bisa disingkat Perlu waktu yang lama dan panjang Perlu kesabaran Nah banyak orang yang tidak sabar Dalam pembinaan ini tidak sabar Maunya buru-buru, mau cepat, tidak bisa Begitu juga tentang masalah Menegakkan Hukum Islam ini juga Perlu waktu yang panjang Karena masyarakat belum siap Jadi pembinaan Waktu yang lama dakwah ini membutuhkan waktu yang lama Yang harus sering diulang, dikaji Diulang-ulang masalah akidah, masalah tauhid Ini mungkin ribuan kali harus diulang Pembahasan tentang akidah, tentang tauhid Agar umat ini faham tentang agamanya Jadi perlu waktu yang lama Apalagi kalau orang Tidak disi akidah, yang disi akidah aja Itu perlu waktu puluhan tahun Apalagi tidak disi akidah Dengan ceramah-ceramah umum, hatta 20 tahun juga Tidak akan membina umat Akidah, tauhid itu yang paling penting Yang dibina Ya saya pikir cukup sampai di sini Masih panjang ya InsyaAllah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang wassalallahu nabiyana muhammadin sallallahu alaihi wa terima kasih Kamu ucapkan untuk al ustaz jazakumullahu khairan atas bahasa materi yang telah disampaikan ikhwat islam pendengar dan pemirsa roja kita memasuki sesi interaktif sesi tanya jawab silakan untuk anda yang akan bertanya silakan di 0218236543 atau pesan singkat 0819896543 dengan tentunya kami berharap pertanyaan anda berkesesuaian dengan bahasan yang Ustadh sampaikan tadi kami berikan kesempatan dari penelpon terlebih dahulu silahkan 0218236543 iya assalamualaikum waalaikumsalam Silakan dengan siapa dari mana Pak Rasid Pak Silakan Pak Rasid di Jakarta Pak ya Jakarta Pusat Silakan Pak Rasid Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam oh, Begini Pak Ustaz Umat Islam kan akan terpecah menjadi 73 golongan Pertanyaannya Apakah masalah bid'ah ini cikal bakal perpecahan tersebut itu ya. yang pertama Yang kedua sepengetahuan Pak Ustadz Sudah berapa golongankah yang terpecah itu Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Rashid di Jakarta atas pertanyaannya Kami persilakan persilahkan Iya. Tentang pertanyaan yang berkaitan dengan Perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin Nabi sudah menyebutkan bahwa umat Islam akan terpecah Menjadi 73 golongan 72 masuk neraka dan satu yang masuk surga 72 ini, ya mereka yang membuat bid'a, di tengah-tengah kaum muslimin ya dari yang pertama yaitu sekte khawarij kemudian sekte syiah kemudian sekte qodariyah kemudian setelah itu murjiyah, kemudian jahmiyah dan yang lainnya, artinya sekte-sekte itu tetap berjalan mereka dan berkembang dan setiap sektor punya punya perpecahan lagi. Jadi dari umpamanya Syiah itu puluhan sektor berpecah. Khawari jika demikian, jadi merekalah yang pertama kali membuat bidah-bidah yang baru dalam agama ini. Kemudian soal masalah jumlahnya, kita enggak tahu Nabi sudah menyebutkan 72, itu pokoknya yang pokoknya kata Adlon Barok empat yang jadi pokok dari sekte-sekte itu yang pertama Syiah yang kedua Khawarij yang ketiga Qadari yang keempat Murgia itu empat, yang dari empat ini terus berkembang terus itu. kemudian yang kedua apa tadi Fawas? dengan uh, tadi mungkin sudah sedar tentang jumlah ya tentang masalah jumlah kita tidak tahu tentang jumlahnya Artinya sampai hari ini, walahu alam, karena terus berkembang. Firqa-firqa yang sesatu terus berkembang. Walahu alam. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan demikian Pak Faharashid di Jakarta Pusat. Kita berikan kesempatan yang kedua, masih dari telepon di 021 823 6543. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu ke pertanyaannya. Dengan ya, ibu Nur Dasyirin. Silakan. Ya, terima kasih uh, Begini Ustaz, ketika seseorang diberi oleh Allah uh, anak yang soleh Lalu dia berkata, orang tuanya mengatakan Alhamdulillah, aku mendapat hidayah melalui anakku dan anakku membawa berkah dan ini akan menyalahi kita-kita Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu di Air Tiri Seriau atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Iya. Artinya semua penisbatan tentang hidayah, nikmat dan yang lainnya ya. kepada Allah pada asalnya. Kemudian baru kepada yang lain. Artinya pada asalnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah dan apa sema nimet yang kalian peroleh itu datang dari Allah. Jadi ketika dia mengatakan bahwa dia dapat hidayah melalui perantaraan anaknya, ya betul pada hakikatnya memberikan hidayah Allah. Tapi dalam perantaraan anak itu. Sebagaimana Nabi berkata kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, "La yahdillahu bika rajulan wahidan khairun laka min humr Engkau menunjuki satu orang itu lebih baik daripada ontak-ontak yang merah. Artinya Allah menunjuki dengan perantaraan Ali bin Abi Thalib seseorang atau kita menunjuki orang pada hakikatnya Allah yang menunjuki dengan perantalan kita tapi Allah yang menunjuki maka mendapatkan ganjaran jadi ya, kita katakan bahwa uh, dengan adanya anak ini kita dapat hidayah boleh tapi tetap penisbatan hidayah itu kepada Allah karena Allah yahdi mayyasyaa wa yudhillu Allah menunjuki siapa yang Allah kendaki dan Allah menyesatkan siapa yang Allah kendaki Berakibatnya hidayah dari Allah, tapi ada sebabnya. Ya, dengan sebab adanya anak ini atau uh, anak ini dengan dia taat kepada Allah membawa keberkahan dalam rumah tangganya, Allah yang memberikan semuanya. Tapi ada sebab dengan sebab anak itu atau sebab dai itu orang itu dapat hidayah boleh kita menjelaskan dengan sebab mereka. Tapi pada berakibatnya memberikan semuanya Allah maha taala. Wallahu a'lam. Baik, Saudara. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Ibu di Riau, semoga bermanfaat. Kita masih berikan satu kesempatan kembali dari panel fon 0218236543 untuk anda yang akan bertanya secara silah langsung. Silakan. Iya. 6. Nah. Silakan untuk anda yang akan bertanya 0218236543. ya Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana bapak?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 apa yang segi apakah seperti kisah David atau musalasan atau gimana ini kan bicara untuk uh, membuka dakwah di satu tempat yang baru yang bermudahkan sunnah kepada jemaah iya begitu terima saya. kasih Pak wa waalaikumsalam wa warahmatullahi wabarakatuh Pak Hendra di Serpong terima kasih jazakallahu khairan atas interaksinya nah kami persilakan Ustaz uh, pertanyaannya bagaimana kita memulai kajian apa yang harus kita mulai dulu Ya mulai dulu seperti yang disebutkan tadi Bagus itu Mulai dari kitab Al-Usul Al-Talata At Kemudian selesai Kemudian bahas kitab Tauhid Dua-duanya Karya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Kemudian nanti lanjutkan lagi Dengan kitab-kitab yang lain Tentang uh, Akidah Seperti uh, Akidah Al-Wasatiya berkaitan dengan nama dan sifat Allah SWT Kemudian Akidah Tahawiyah kemudian syarhus sunnah tapi untuk usul salafah itu bisa dikaji ulang setelah selesai diulang lagi kemudian setelah itu kita putauhid juga diulang lagi baru dilanjutkan yang lain karena isinya masyaAllah, banyak manfaatnya jadi meskipun sudah selesai diulang lagi banyak para ulama yang sudah selesai diulang lagi kajiannya jadi bagus pengkajian dimulai dari kitab tauhid dulu, bukan yang lain, bukan masalah ekonomi, bukan masalah politik, bukan yang lain. Bukan berarti bawa kita enggak mengkaji tentang masalah fikih boleh mengkaji masalah fikih. Umat yang bicara sekarang kita bahas tentang tauhid lebih dahulu, kemudian diselingi dengan pembahasan bagaimana wudhu. Karena kita perlu tahu tentang bagaimana cara wudhu. Karena itu tiap hari dilakukan. Dia harus sholat. Bagi tentang mandi, bagaimana mandi junub dan bagaimana hukum mandi, bagaimana cara solat, eh, itu di, tetap diselingi. Di Tapi yang pokok kajiannya tentang tauhid itu yang pokok. Wallahu amin. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang disampaikan Demikian Pak Hendra. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Kita angkat Ustaz pertanyaan yang datang dari pesan singkat Dari Abu Nadiro di Yogyakarta yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz mengenai tasfiah dan tarbiyah Manakah yang lebih dulu dan lebih urgen kita terapkan Di dalam kehidupan keluarga di mana keluarga kami masih belum memahami Islam dengan benar atau masih meyakini perkara-perkara di luar Islam sebagai Islam dan mereka pun e, bodoh dalam arti e, jahil dan sulit untuk belajar atau ditarbiyah. Manakah yang lebih utama apakah kita membersihkan pemahaman-pemahaman e, yang di luar Islam agar bersih dari hal tersebut kepada keluarga kita? Mohon nasihat dan penjelasan dari al -Ustaz. Terima kasih. Ya, tentang masalah tasfiah dan tarbiyah bersamaan Ketika keluarga itu Dia tak tidak tahu tentang agama Melakukan perbuatan syirik, bid'ah Dia ya, bersamaan Kita tasfiah, kita tarbiyah Al-tasfiah kita menjelaskan tentang Kesyirikan atau bid'ah yang mereka lakukan Atau hal-hal yang mereka masih mengikuti Ajaran nenek Menjelaskan tentang Yang haknya, yang benarnya Bagaimana jadi harus dijelaskan, bersamaan dengan itu kita jelaskan tentunya kita juga harus belajar dulu bahwa kita akan bisa menjelaskan kalau kita belajar jadi kalau kita mau belajar, nanti salah dalam menjelaskannya, kita belajar yang hak, jadi ketika dijelaskan tentang tidak bolehnya dia berbuat kesyirikan, meminta-minta kepada kuburan dan yang lainnya, kita jelaskan bahwa permintaannya hanya kepada Allah, karena yang hidup hanya Allah yang mengabulkan semua doa hanya Allah yang bisa mendatangkan manfaat hanya Allah yang bisa melakbahnya hanya Allah yang tahu yang gaib hanya Allah, jelaskan kepada dia dan dalilnya banyak dalam Al-Quran begitu juga yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang tidak ada contoh yang dari Nabi, jelaskan bahawa ini tidak ada contoh, agama sudah sempurna yang benar itu seperti ini disebutkan dengan dalilnya sebutkan dengan hujahnya Wallahu Wallahu'alam Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan Kemudian kita angkat pertanyaan Yang datang dari pesan singkat Ustaz bagaimanakah Memberikan penjelasan terhadap syubhat yang menyebutkan Bahwasannya akan lebih Cepat dan lebih bermanfaat Apabila dakwah Masuk ke dalam sistem pemerintahan Karena dengan pemerintahan Maka kita akan bisa menerapkan Syariat Islam daripada dakwah. Kepada masyarakat secara langsung Yang tentunya membutuhkan waktu yang lama Sebagaimana yang saya sampaikan tadi Mohon penjelasan dan nasihat terhadap hal ini Dari Pak Yusuf di Bekasi Silahkan, saya. Iya, Jadi, untuk mengadakan Perubahan Dianggap bahwa kita caranya Dengan masuk ke dalam pemerintahan Ini Pendapat ini pendapat yang keliru Sebab kalau kita lihat, Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang masalah perubahan. Allah menyebutkan perubahan itu dengan perubahan diri lebih dahulu. Inna allaha la yughayru ma'biqawmin hatta yughayru anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum sehingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Allah menyebutkan... Dalam surah Ar-Ra'd ayat sebelas ini, Inna Allah la yu'ghairu ma bi hatta yu'ghairu ma bi amfusim. Allah nggak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Allah nggak sebutkan merubah apa yang ada yu'ghairu ma bi umarohim atau bi hukamihim. Merubah apa yang ada pada pemerintah mereka atau hakim mereka bukan. Allah menyuruh merubah apa yang ada pada diri mereka. Kita melihat bahawa pemerintah Tidak berhukum dengan hukum Islam kezaliman juga ada di dalamnya Kemudian juga Menipu, membohongi juga ada di dalamnya Dan segala macam banyak sudah dalam pemerintahan ini Nah bagaimana? Ya harus berubah pada diri kita dulu. Harus kita berubah Jadi salah kalau ada orang masuk ke dalam sistem Ketika dia masuk, tidak akan bisa berubah. Bahkan dia berubah Yang tadinya dulunya dia taat Dia tinggalkan ketaatan yang tadinya dulu dia rajin solat berjamaah, ditinggalkan solat berjamaah, rusak dia. Karena apa? Dia akan dirusak oleh sistem yang ada. Maknanya e, para ulama menjelaskan ketika kita melihat kondisi umat ini seperti ini yang kita lihat terpuruk, begitu juga pula amriinya juga jauh dari Islam. Karena memang ini akibat perbuatan dosa kita. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 69 wa kadzalika nawli ba'dadh dholimin ba'dan bima kanu yaqtsibun demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim itu sebagai pemimpin bagi yang lainnya dengan sebab apa yang mereka kerjakan maka dikatakan oleh para ulama apabila rakyat ingin selamat dari kezaliman pemimpin mereka hendaknya mereka meninggalkan kezaliman syaqal bani menjelaskan untuk lihat di buku ini di syarah akidah alusuna wa jam'an di halaman 574 di halaman 574 lihat ya, jalan keselamatan dari kesaliman para penguasa yang warna kulit mereka sama dengan kulit kita berbicara sama dengan bahasa kita itu agar umat Islam selamat yang pertama hendaknya kaum muslimin bertaubat kepada Allah itu yang pertama tobat kepada Allah yang kedua mereka memperbaiki akhirnya mereka memperbaiki akhirnya mereka yang ketiga dalam mereka mendidik diri dan keluarga di atas Islam yang benar sebagai penerapan firman Allah ta'ala inna Allah la yugayru ma biqawmin hatta yugayru ma bi husim Allah enggak akan merubah satu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada mereka Bahkan seorang dai mengatakan aqim dawlatul daud, Islam fi qulubikum tuqam laqu fi ardikum. tegakkan negara Islam di dalam hati kamu ini saya Allah akan tegakkan dalam negara kamu. Jadi untuk menghindarkan diri dari kezaliman penguasa yaitu kita harus membina diri kita. Jadi mendidik diri kita dan keluarga kita itu tanggung jawab yang besar bagi kita. Ya ayyuhallazina amanu qanhusaku ku wahlikum nar wa ay orang beriman jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Itu dulu harus kita perhatikan Nah kadang-kadang kita berpikir mungkin dengan kita masuk ke dalam sistem yang ada ikut dengan mereka, bergabung dengan mereka Kita bisa merubah, gak bisa Dan bukan satu yang sudah masuk, ribuan orang dan mereka gak keluar melainkan dalam bentuk yang sudah berubah Dan jauh dari agama ini Makanya harus kita kembali kepada Al-Quran wa sunnah al-fahamin salam Bahawa soal masalah kepemimpinan Soal masalah jabatan Soal masalah dunia Kita enggak dianjurkan Kita disuruh untuk Punya tujuan hidup kita lah akhirat. Yang penting kita bagaimana Mendidik diri kita, istri kita, anak kita Di atas Islam yang benar Bahawa kedudukan jabatan ini fitnah Fitnah Dan berbahaya dan banyak orang yang masuk kemudian dia terfitnah seperti yang sudah kita lihat sekarang ini hatta dia orang yang salat ketika dia masuk berubah karena sistem makanya yang di, diperintahkan kita membina diri kita keluarga masyarakat makanya para ambia, -rusul, alaihimu, wasalam membina dulu dirinya mereka masyarakat baru kemudian diangkat oleh Allah SWT menjadi pemimpin berjuang Nabi Muhammad ditawarkan oleh penguasa Mekah oleh Kabila-kabila ditawarkan wanita, ditawarkan jabatan, nggak mahu nabi Muhammad SAW. Beliau mau tetap untuk berdakwah, mengajak umat ini. Karena itulah sunatullah mengajak dengan dakwah yang hak ini, bukan dengan uang, bukan dengan jabatan, bukan dengan kedudukan, bukan. Mengajak mendakwahkan dengan ilmu yang bermanfaat kepada mereka dan amal soleh baru Islamina akan tegak. Wallahu a'lam. Terima kasih atas jawaban dan nasihat Kita berikan kesempatan Kembali dari pertanyaan pesan singkat Dari seorang hamba Allah di Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz kalau kita Melihat sejarah dakwah salafiyah Bagaimana negeri Saudi Saat ini yang berdiri di atas Dakwah tauhid Tasfiah dan tarbiyah yang ditegakkan oleh Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Dan para ulama di zamannya Kemudian berdirilah negeri tauhid Hingga saat ini yang semoga Allah jaga dan Allah perbaiki segala kekurangannya. Yang jadi pertanyaannya Ustaz, apakah dakwah salafiyah, dakwah taswiyah dan tarbiyah juga harus dibarengi dengan persiapan kekuatan secara fisik sehingga dakwah bisa berkembang dengan cepat sebagaimana yang uh, terjadi di negeri Saudi hingga saat ini. Mohon penjelasan dan uh, nasihat dari al Ustaz. Di tentang dakwah yang paling pokok yang dilakukan artinya dengan ilmu, dengan kekuatan ilmu. Makayai para ulama menyebutkan seperti makayai menyebutkan bahawa dakwah ini harus dimulai dengan kekuatan ilmu kuatul ilmi kemudian baru yang kedua kuatul amal kekuatan ilmu yang kedua kekuatan amal. Adapun seandainya mendapatkan dukungan dari ulil amri kita bersyukur kepada Allah. Kalau tidak, yang ada masalah dakwah tetap jalan selama ada langit dan bumi dan merupakan karunia Allah yang besar kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah waktu itu dukung oleh penguasa, sehingga dakwahnya berkembang. Ya tentunya enggak setiap negara seperti itu. Jadi beliau mendapatkan dukungan, Alhamdulillah, kemudian berkembang, seperti yang ada sekarang ini. Adapun kita enggak mendapatkan dukungan dari Ula Amri, tapi dakwah tetap jalan. Soal cobaan, ujian setiap Nabi dan setiap Rasul, mendapatkan cobaan ujian. Cobaan ujian dari rakyat, cobaan ujian juga dari Ula Amri maka dakwah tetap jalan. jadi kalau dibilang kita bikin persiapan gak benar persiapan dengan senjata, gak ada manfaatnya sama sekali kita mau perang dengan siapa? perang dengan umat islam juga karena yang mencegah dakwah kita yang kalau kita lihat nyata yang ada di lapangan yang mencegah dakwah sih, kita yang melarang dakwah kita, kok muslimin juga dari orang-orang yang berbuat kesyirikan dari orang-orang yang berbuat bid'ah dari firqah-firqah yang set, itu yang melarang dakwah kita Makanya perlu kepada kesabaran Makanya kekuatan ilmu Kekuatan amal Kekuatan kita ibadah kepada Allah Bermunajat kepada Allah Dan juga e, Kita caranya dalam berdakwah Mengajak dengan cara yang baik Kalau soal tantangan tetap pasti ada Itu cobaan ujian Bahkan Rasulullah SAW Dihibur oleh Allah Ketika didustakan oleh umatnya disakiti oleh umatnya Allah menyebutkan walau kata kutibat Rasulum yang kablika fasyabaru alama kutibu wa hatta atau nasuna walla mubadilah kalimat yang wakadjaka min Nabail Mursalin Allah berfirman dalam surah al-An'am sungguh telah dustakan Rasul Rasul sebelum kamu jadi ketika Nabi Muhammad diganggu dicelah disekelap macam sudah maka Nabi Muhammad SAW sedih sebagai manusia sedih Dicegah jejak oleh kaumnya sendiri dari bangsa Arab dari kabilahnya sendiri Quraisy Nabi saidi maka Allah menyebutkan walaqad kudhiba turasul min kablika. sungguh rasul rasulullah kamu telah dustakan oleh umatnya fasabaru dan mereka sabar wa'uzu bahkan mereka disakiti oleh umatnya hatta atau Nasruna sampai datang pertolongan kami wala mubadil kalimatillah dan tidak ada perubahan dalam kalimat-kalimat kami. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Sungguh datang tuan datang kepada kamu berita-berita tentang para rasul. Dicoba rasul banyak. nabi Musa AS salam dicoba berat oleh penguasa Firaun dan oleh umatnya dicoba Nabi Musa. Sabar Nabi Musa. Nabi Muhammad juga demikian sallallahu alaihi wasallam dicoba demikian juga. Oleh orang-orang Quraisy Makkah dan juga oleh umatnya Nabi sabar. Maka begitu juga dalam dakwah artinya kita bukan mempersiapkan kekuatan dulu, tidak tapi kekuatan hujjah yang paling penting makanya ketika berbicara soal masalah jihad Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَيْهُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِيرًا jangan kamu taat kepada orang-orang kafir kamu jihad dengan Quran وَجَيْهُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِيرًا kamu jihad dengan Quran, dengan jihad yang besar artinya disuruh kita menguasai dalil, hujjah Karena kita akan melawan Kita akan menyampaikan dakwah Kepada orang-orang Islam Berharus dengan kuat hujja Dan orang-orang munafik juga dengan hujja Bukan dengan kekuatan Bukan Setelah umat Islam ini kuat di Madinah Baru Allah wajibkan mereka untuk berperang. Tapi kalau kita tetap dengan dengan hujah, dengan dalil, kuasa hidup, bukan dengan persiapan. Latihan memanas segala macam masing itu kewajibannya oleh Amri, bukan kita kewajibannya. Jadi jangan kita ikut-ikutan kewajiban oleh Amri kita ambil. Seperti tentang jihad, kewajibannya apa? Oleh Amri. Yang mengajak jihad itu oleh Amri, bukan kita. Tapi kita ilmu, kekuatan ilmu. Itu yang harus diajarkan umat ini. Bukan kita bikin persiapan, akhirnya nanti terjadi pemberontakan dan ini bukan dari Islam. Bahkan juga terjadi saling membunuh di antara kita. Nauzubillahi minas syaisyat. Jadi yang penting bagaimana kita mempersiapkan diri dengan ilmu, mengajak umat dengan ilmu. Agar Mereka belajar Al-Qur'an, Sunnah, Al-Fahamis Salaf dan mengamalkan ilmu ini. Wallahu alam atas jawaban dan nasihat al ustaz demikian untuk sepenuhnya melalui pesan singkat kita akan berikan kesempatan berikutnya dari ponsel di 0218236543 untuk Anda yang akan bertanya secara langsung silakan iya asalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ya. wabarakatuh mohon maaf sebelumnya dikecilkan volume TV atau radionya Pak ada feedback yang cukup mengganggu silakan dengan Bapak siapa ada di mana silakan dengan Bapak Pak Ujang dari Subang. Pak Ujang di Subang. Mohon maaf Bapak dikecilkan volume TV-nya terlebih dahulu atau dimute e, agar tidak terjadi feedback, Pak. Bapak Bapak sima yeah, telepon saja, silakan. ke pertanyaannya Pak Ujang? Oh, eh, ini, Pak. Kalau mau nanya tentang masalah bid'ah hasan yang biasa berkembang di masyarakat. Jadi, mereka terkadang ketika kita bilang ada bid'ah hasanah, kemudian mereka berdalil bahwa bid'ah hasanah itu ada. Karena pernah dicontohkan oleh Umar, ketika Umar membuat yang teraweh itu kan. Iya. Nah, terus yang kedua dicontohkan juga oleh Uthman bin Affan ketika beliau Meng membuat Jumat dua kali. Oh Jumat. Kemudian yang ketiga mereka berdalil dengan pernah dicontohkan oleh Bilal ketika Rasulullah mau dikuburkan, kemudian Bilal minta untuk mengadangkan Rasulullah ini sebagai adzan yang terakhir katanya. Hmm. Nah itu menjadi dalil bagi mereka bahwa di sana namun itu ada dan dibolehkan gitu kan? yeah. Nah, itu bagaimana dan tolong penjelasan dengan sejelas-jelasnya supaya kami bisa faham yeah. Untuk menangkal dari dari tersebut juga bagaimana gitu. Iya, kan? yeah. baik. Terima kasih Pak Ujang atas pertanyaannya. Jazakallah khairan, barakallahu fik. Nah, kami persilakan Ustaz. Berkaitan dengan masalah bid'ah, kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat Al-Qur'an. Yang pertama adalah Al-Quran yang sudah Tadi saya sampaikan Bahawa agama Islam sudah sempurna Al-yawma akhmatulakum dinakum Wa akhmam tu'alikum ni'mati Waraditu lakum ul-islam adina Pada hari ini aku sudah sempurnakan bagimu agamamu Aku tak cukupan ni'matku atasmu Dan aku lirikah Islam menjadi agama bagimu Sempurna agama Islam Jadi enggak boleh lagi orang menambah-nambah Nabi bersabda S.A.W.T Ma baqiya shay'un yuqarribu min al-jannati wa yub'idu min an-nari illa wa qad bayyana Tidak tersisa sedikit pun dari agama Islam ini. Apa saja yang membawa kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka? Nanti sudah dijelaskan kepada kalian. Arti agama Islam sudah sempurna. Enggak boleh orang-orang menambah lagi. Dan Nabi juga mengancam dalam hadisnya yang sahih yang riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man ahdatha fi amrina hadza ma minhu min dawradd. Barulah saya mengamalkan sesuatu yang baru agama kami yang tidak ada contoh dari kami tertolak amalan itu Hadis sahih daripada bukan Muslim Nabi juga bersabda menambil aman dari sahannya merafa waradun Barulah saya mengamalkan satu amalan yang tidak ada contoh dari kami amalan itu tertolak Nabi juga bersabda shallallahu alaihi wasallam Kullu bid'ahin zulala wa kullu zulatin finar setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesatuan tempatnya neraka di dalam Islam tidak ada istilah bid'ah hasanah, tidak ada dalam Islam jadi semua bid'ah itu sesat, dasarnya hadis yang tadi kulu bid'atin dola'ala wa kulu dola'atin finna setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesatuan tempat neraka. jadi tidak ada islam yang hasanah makanya ditanya kepada mereka kalau dalam hadis ini, setiap bid'ah itu sesat setiap kesatuan tempat neraka, tanya kepada mereka, ada enggak kesatuan yang tempatin di sorga Kan kalimatnya kullu, kullu bid'atiyan dolala wa kullu, setiap bid'a itu sesat dan setiap kesesatan tempat tanaka. Kalimatnya kullu dua-duanya, kullu artinya semuanya. Setiap kesesatan atau semua kesesatan tempat tanaka, tanya kepada mereka apakah ada kesesatan yang tempatnya di sorga. Kalau mereka katakan tidak ada. Berarti semua kan artinya Semua kesan tanaka Berarti juga sama kembali kepada awalnya Semua bid'ah sesat Berarti tidak ada yang khasana Maka ini harus, harus jelas dulu Bahawa dalam Islam tidak ada bid'ah sana Kemudian penjelasan tentang istilah bid'ah Ini juga harus dipahami Untuk melihat di halaman 78 di buku ini 78 Yang dikatakan bid'ah definisi bid'ah menurut penjelasan Imam ash syafii rahimahullah yang wafat tahun 790 Hijriah dalam buku Syarah Aqidah As-Sunnah jilid di halaman 78 al-bid'atu tariqahun fid-dini mukhtharaatun tudahi syar'iyyah yang dimaksud bersuluki عليها al-mubalaghah al fi at-ta'abbudillah subhanahu yang dikatakan bid'ah adalah syara' baru dalam agama yang dibuat menyerupai syariat dengan maksud untuk berlebihan dalam beribadah kepada Allah jadi beda itu cara baru dalam agama yang dibuat-buat, menyerupai syariat. Tujuannya berlebihan dalam beribadah kepada Allah. Jadi beda ini sesuatu yang baru yang dibuat, cara-cara yang baru. Sebagai lagi menyebutkan bahawa pengertian beda satu cara dalam agama yang dibuat-buat bentuknya menyerupai syariat atau di sini disebutkan kata Ibnu Rajab yang dimaksud dengan bid'ah yang tidak memiliki dasar hukum dalam ajaran syariat. Adapun yang memiliki dasar syariat ini enggak dimaksud dengan bid'ah. Contohnya seperti Umar bin Khattab radiyal, mengumpulkan kaum muslimin untuk melaksanakan salat malam di bulan Ramadan salat tarawih. Beliau Mengatakan sebaik-baik bid'ah ini, ini istilah bahasa. Jadi bid'ah secara bahasa bukan menurut syariat kata Imam Tunajab. Karena apa? Karena solat tarawih Nabi sudah lakukan. Nabi lakukan dengan berjamaah, Nabi lakukan di masjid, Nabi lakukan sesudah solat isya. Nabi lakukan solat tarawih di malam bulan Ramadan pada isya. Nah, dilakukan dengan berjamaah. Nah, dilakukan di masjid. Kemudian di zaman Umar mereka sholat di masjid Nabawi berkelompok-kelompok. Kata Umar, alangkah baiknya kalau disatukan dengan satu imam. Kemudian disatukan dengan satu imam. Ketika Umar lihat sebeg beg bid'ah ini, nekmal bid'ah ini menurut bahasa. Karena apa? Karena Berjamaah dalam salat tarawih sudah ada contohnya pada lah, Rasulullah. SAW. Rasulullah sempat tidak keluar karena khawatir diwajibkan salat malam atas para sahabat. Tapi ada contohnya. Adapun berkaitan dengan masalah adzan dua kali. Umar berijtihad apa Utsman berijtihad dan dilakukannya di zawra. Di zawra artinya di pasar supaya orang tahu bahwa ini waktu Jumat. Kalau sekarang sudah pengeras suara tidak perlu lagi dengan dua kali adzan dan masih banyak lagi yang dijawab oleh para ulama tentang masalah ini jadi kita kembali kepada kaidah kita dalam kita berbijak dalil dari Quran dan Sunnah tentang tidak boleh ada bid'ah kalau ada yang bid'ah yang baru dianggap baik oleh masyarakat tetap tidak bisa, maka kata, Umar, kata Ibn Umar kulu bid'atim dolala wa in ra'ahal nasuhasanasan setiap bid'ah itu sesat meskipun dipandang baik oleh manusia dan ini akan timbul ratusan pertanyaan nantinya bagaimana perayaan ini bagaimana begini kita mengambilkan ke aida dulu dasar itu yang kita pegang, yang dijelaskan oleh para ulama sebab kita nanti akan dihadapkan dengan berbagai macam bida yang dianggap baik oleh masyarakat karena mereka semuanya menganggap baik dan ngambil contohnya ya contoh itu, kejadian Umar Makhattab ini gak bisa dikendalil, atau mereka jadikan contoh seperti musab Al-Quran kata mereka kan musab dulu lembaran lembaran kerana dikumpulkan oleh Uthman Musab Musab Uthmani dan ini bukan beda, bukan beda. Kerana orang sudah ada dan para sahabat ijma dan ijmanya sahabat maasum dan Allah juga menyebutkan bahawa Allah mengumpulkan Al Quran ini inna arina jamahua Qurannya kami akan mengumpulkannya kata Allah dan juga bacaannya Allah sebutkan dalam surah Al Kiamah. Jadi, enggak ada seorang ulama dari al-usul mengatakan bahawa pengumpulan pengumpulan Quran itu tidak enggak ada. Bahawa ini termasuk maslahat yang yang mursalah, yang bermanfaat buat Islam dan kaum Muslimin. ini. Wallahu'alam, saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk anda sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu kepada kita yang bermanfaat. Memberikan hidayah, taufik di atas sunnah. Dan berpegang teguh kepada sunnah. Sekarang ini, terus kita berdoa dan minta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kita. Kita di atas Islam dan sunnah Al-Fatihah misalat. Dijauhkan dari berbagai macam bentuk kesyirikan, bid'ah dan maksiat. Dan istiqamah di atas sunnah Nabi SAW. Bermudian bermanfaat kajian kita. Dan diberikan keberkahan untuk kita semuanya. Dan, dan insyaAllah bisa kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.